Залежно від переваг своїх клієнтів, таксі відпустили на розі, і мадам Феррає повела свого супутника тихою пустельною вулочкою. Її балаканина стала більш жвавою. Вона говорила без зупину, лише зміцнивши підозри Карадоса, що його ведуть не туди. «Мадам Феррає, боюсь, ніби доглядаючи мене, ви не пропустили потрібний будинок. Номер сім, чи не так?» Перервав він її виливання. «Не пропущу». Швидко відповіла вона, «Він трохи далі. Номери йдуть з іншого кінця. Але ми вже поряд. Еко». Вона зупинилася біля воріт і, відімкнувши їх, провела Карадоса всередину. Вони увійшли до саду, вологого, напоїного солодкими пахощами вечірньої роси. Коли жінка обернулася, щоб замкнути ворота на засу, чемний джентльмен спробував її випередити, і при цьому з його голови злетів капелюх. «Пробачте мою незграбність!» – вибачився він, намацуючи капелюха на сходах. «Мої колишні пориви і моя нинішня безпорадність!» «На жаль, мадам Ферая!» «На помилках вчаться!» – поважно промовила мадам. Навряд чи вона підозрювала. Бідолашна, що якраз у той момент, коли вона казала цю побиту істину, Карадос під покровом темряви і капелюха занапастив золотий перстень з печаткою. Подряпав їм сімку на сходинці саду, щоб можна було впізнати це місце, якщо знадобиться. Дуже підозріла вулиця, номерація будинків якого починається з глухого кінця. Вкрай рідко, зауважив Карадос. Помилившись раз, люди не перестануть ризикувати. Тож ми на місці? Мадам Ферая відчинила вхідні двері і пропустила Карадоса до вузького передпокою, клацнув замок. Кімната, в яку його привели, знаходилась в задній частині будинку, і отже вікна виходили в парк. І знову в дверях повернувся ключ. «Уславлений містер Карадос!» Урочисто виголосила мадам Феррая, і в її голосі відчувалася нотка тріумфу. Вона вказала рукою на засмаглого чорнявого чоловіка, що стояв біля дверей, до яких вони щойно увійшли. «Мій чоловік, у нашій скромній оселі без жодних церемоній!» Так само відгукнувся той. Це чудово! Ще прославленіший мсьє Домп'єр, якщо не помиляюсь, парирував Карадос, радий особистому знайомству. То ви знали, вигукнув співрозмовник, який виявився ніким іншим, як Домп'єром. Стокер, ви мали рацію, я винену сотню лір. Хто ж опізнав тебе, Ніно? Поняття не маю, сердито відповіла мадам Домп'єр без жодного акценту. Може, наш сліпий гість і сам здогадався. Невже ви вважаєте, що вашу незрівняну дружину можна забути так скоро? Ех ви, Донп'єра, а ще француз. Ви все знали, месіе Карадос, повторив Донп'єр, і все ж таки наважились сюди прийти? Ви або дурень, або герой. Він ентузіаст, а це ще гірше, пояснила Ніна. Я ж казала тобі зовсім неважливо, пізнає він мене чи ні. «Без сумніву, мсьє Демп'єр, ви дещо перебільшуєте», – промовив Карадос. «Втім, мушу визнати вашу ретельність, і хоча наші обставини не з найприємніших, я спробую витиснути з них максимум користі». «Дозвольте поглянути на предмет, про який згадувала мадам, і ми обговоримо його вартість. Я маю повноваження вести переговори. Негайної відповіді не пролунало. Домп'єр лише глухо пирхнув, а мадам Домп'єр хихикнула. Причому її хохотіння супроводжувалось якоюсь дивною гримасою. Настав один із тих рідкісних моментів у житті Карадоса, коли він цілком утратив розуміння ситуації. Інстинктивно він звернувся до того, кого Домп'єр назвав Стокером. Той, очевидно, стояв біля вікна. Що ж, нарешті промовив він. Наше знайомство таки відбулося, хоча й з прикрої нагоди на мить здалося, ніби земля перестала обертатися, а потім у свідомості Карадоса спалахнуло сліпуче світло він усе зрозумів зі скреготом і клацанням усі частини гігантської головоломки стали на свої місця, справжня картина злочину відкрилася перед ним, нічого не було викрадено з Британського музею, історія, яка здавалася такою переконливою, Виявилося вигадкою, як і розповідь про неоцінений скарб. Лише поєднавши ці дві вигадки, вони змогли створити план, у правдоподібності якого важко було засумніватися. І навіть усвідомлюючи, в яку недолугу пастку потрапив, Карадос не міг не захоплюватися витонченістю задуманого. Справжню небезпеку було сховано за грубою інсценуацією. І це спрацювало. Він повівся. А це Макс Карадос, провадив знайомий голос. Той самий Карадос, завдяки чиїй проникливості уряд, будемо чесні. Хоча б нинішній перекладає надію перехитрити цих огидних іноземців. обідна моя країна!» «Це справді, мсьє Карадос», – саркастично поцікавився Домп'єр. «Ніно, ти впевнена, що не привела замість нього людину із Скотленд'ярду?» «Баста! Ось він перед вами! Чого вам ще треба? Перестаньте знущатися з бідного сліпого джентльмена!» Відповіла мадам Домп'єр із щирим співчуттям. Я якраз хотів поцікавитись. От я перед вами. І що тепер? Може ви скажете, містер Стокер? Спокійно сказав Карадос. Перепрошую, але Стокер – лише дружнє прізвисько, яке я отримав в результаті одного дріб'язкового випадку, коли плив на рейсовому пароплаві, а в нього виявилася несправність. Ця назва демонструє, в дитячу бездарність представників кримінального співтовариства. Мистецтво давати прізвиська разом із сумнівною убогістю фантазії, моє справжнє ім'я Монморансі, містер Карадос. Юстас Монморансі Дякую вам, містер Монморансі. Серйозно сказав Карадос. Зараз ми по різні боки барикад, але я вважав би за честь опинитись з вами в кочегарці Бенвенуто. Там була пригода, а тут справа пробурчав англієць. Саме так, погодився Карадос. Тому я не те, що скаржуся, але думаю, зараз саме час пояснити, адже ви не відмовите мені, вірно? З якою метою мене сюди заманили? І навіщо це все було затіяно? Монморанці звернувся до свого спільника. «Домп'єр!» Голос його пролунав різко. «Якого біса містеру Карадосу досі не запропонували сісти?» «О, боже мій!» – зітхнула мадам Домп'єр і з трагічною приреченістю відкинулася на спинку дивана. «Скюзі!» – посміхнувся її чоловік і з перебільшеною люб'язністю підсунув гостю стілець. «Ваша цікавість цілком природна», – продовжував Монмаранці, холодно глянувши на Домп'єра. «Хоча мені здається, що до цього часу ви мали б здогадатися, в чому річ. Та я й не маю сумнівів, що ви вже все чудово зрозуміли, містер Карадос» і намагаєтеся виграти час. Просто щоб переконати вас, що нам нема чого боятися, я не відмовлю вам у такій люб'язності. Давай ж вавіше, невдоволено пробурчав Домп'єр. Дякую, Біле. З дружнім панібратством вигукнув англієць. Обов'язково доповім бритві про вашу зразкову поведінку. Так, містер Карадос, як ви вже здогадалися, ваше перебування тут пов'язане із правою графині Ікс. Упевнений, ви сприймаєте своє тимчасове усунення як комплімент на свою адресу. Коли обставини нарешті склалися вдало, і ми зрозуміли, що саме Лондон стане місцем зустрічі, ви і тільки ви були нашою єдиною перешкодою. Ми здогадувалися, що вас проситимуть допомоги, і зізнаюся, боялися, що ви зіпсуєте нам усю гру. Так і склалося, нам відомо, що інспектор Бідл приходив до вас, а він займається лише цією справою. Нам довелося усунути вас із гри щонайменше на три дні. І ось ви тут. Розумію, кивнув Карадос. Заманити мене сюди вам удалося. А як ви збираєтесь мене втримати? Безперечно, цю проблему можна вирішити по-різному. Знаєте, що будинок, в якому ми знаходимося, знято саме із цією метою. Отже, маємо три шляхи. Перший шлях – легкий і приємний. Він грунтується на мирному співробітництві. Другий шлях більш тернистий на нього нам доведеться ступити, у разі вашої незговірливості. й третій але ж, містер Карадос, я сподіваюся, що ви не змусите мене навіть згадувати цю можливість. Розумієте, мені гідка сама думка про те, що двом сильним, здоровим чоловікам доведеться завдавати якоїсь фізичної шкоди безпорадній, сліпій людині. Сподіваюся, ви будете розсудливі і підкоритися неминучому. Неминуче є єдине, чому я підкоряюся без заперечень. І що ж далі? – відповів Карадос. Ви напишете своєму секретареві записку, в якій буде сказано, що в будинку номер 7 на Хернсборн Плейс ви дізналися щось таке, що вимагало негайного від'їзду за кордон на кілька днів. Між іншим, містер Карадос, хоча ми справді знаходимося, на Хернсборн Плейс, проте номер будинку інший. На жаль, на жаль. Схоже, ви обійшли мене на всіх поворотах, містере Монморансі. Зітхнув бранець. Розумна обережність. Однак ми не ризикнули піти далі і невірно назвати вам вулицю, оскільки ви могли б запідозрити недобре. Продовжимо. Для більшої переконливості, вивелете своєму слузі Паркінсону сісти завтра на перший же борттрейн. Хай візьме все необхідне і зупиниться, як завжди, у маскота, де чекатиме вашого прибуття. Дуже переконливо, визнав Карадос. А де ж, власне, я перебуватиму? В одному милому, але відокремленому місці. Бунгало на південному узбережжі. Ми спробуємо врахувати всі ваші побажання. Там буде човен, ви зможете покататися чи порибалити. Туди вас відвезуть машиною, а потім доставлять назад, прямо до воріт вашого будинку. У цьому містечку справді приємно провести кілька днів. Я і сам там іноді відпочиваю. Ви вмієте переконувати, сказав він. А якщо я просто для забави не погоджуся? Все одно опинитеся там же, але поводитися з вами будуть за вашою поведінкою. Машина за вами вже приїхала і стоїть у затишному куточку з того боку парку. Ми вийдемо в сад чорним ходом, пройдемо через парк і посадимо вас у машину. У будь-якому разі. А якщо я чинитиму опір? Той, хто представився як Юстас Монмаранці, знизав плечима. «Не будьте дурним!» – незворушно сказав він. «Ви чудово знаєте, з ким маєте справу. Знаєте, що ми ризикуємо. Якщо ви спробуєте покликати на допомогу або іншим чином наразити нас на небезпеку, ми швидко вас не шкодимо». Сліпий детектив знав, що це не пуста загроза. І хоча в тому, що відбувалося, можна було побачити щось кумедне і навіть захоплюючи. Не слід забувати, що він знаходився в руках людей холоднокровних і здатних на все. Вікна були завішені і зачинені віконницями, так що не проникав ні шум, ні світло. Всі двері були зачинені. Можливо, в цей момент на нього був наставлений револьвер. Напевно, зловмисники не заберяться пустити зброю в хід. «Скажіть мені, що треба написати», – зітхнув Карадос. Домп'єр схвально кивнув головою і підкрутив вуса. Мадам з полегшенням засміялася із свого місця на дивані. Закрила якусь книжку і почала спостерігати поверх за мономаранці. Той був дуже задоволений, але постарався це приховати, зайнятися справою і почав розкладати на столі перед Карадосом письмове приладдя. Я вже виклав вам суть листа, просто передайте те, що я сказав, своїми словами. Можливо, буде краще, якщо я напишу записку на аркуші із свого блокнота. Я завжди пишу тільки в ньому. Так буде набагато природніше. Ви так хочете, щоб все виглядало природньо? Насторожено поцікавився Монмаранці. Якщо результат провалу вашої афери, може стати мені боком. Так, хочу. От і чудово. Радісно закуткав Домп'єр і, намагаючись сховатися від крижаного погляду Монмаранці, підійшов до сліпого детектива і ввімкнув йому на стільну лампу. Мадам Домп'єр залилася пронизливим сміхом. Дякую, месьє, сказав Карадос. «Ви вчинили як слід. Те, що для вас світло, для мене тепло. Воно живить мене. А тепер до справи». Він дістав блокнот, про який йшлося, і неквапом розкрив його перед собою на столі. Карадос оглянув кімнату з такою спокійною впевненістю, що годі було повірити. Його відділяє від світу, не проник на темрява. Його погляд ковзнув по чоловіках за столом. Зупинився на мадам Домп'єр, що мляво лежала на дивані праворуч, і далі охопив всю довгу і вузьку кімнату. Здавалося, він зауважив і вікно, і двері навпроти, і навіть самотню лампу, що досі залишалася єдиним джерелом світла. «Вважаєте за кращий олівець?» – спитав Монмарансі. «Зазвичай я їм пишу, однак», – додав Карадос і сумнівом доторкнувшись до кінчика олівця, – «цей нікуди не годиться». Зловмисники напружило стежили за кожним рухом свого бранця. Ось він дістав із кишені маленький перечинений ніж і почав гострити олівець. Невже в його голові народилася думка використати цю іграшку як зброю? Домп'єр надав обличчю лютого виразу і поклав руку на руків'я власного ножа. Монморанці трохи поспостерігав за Карадосом, а потім повернувся спиною до столу і рушив до вікна. Тихенько не свистуючи собі підніс, і намагаючись не помічати пильного погляду мадам Ніне. А потім сталося те, чого ніхто не очікував, і сталося це надзвичайно швидко. Карадос уже закінчував гострити олівець, він відточував грифель, низько схилившись над столом. Він не зробив жодного різкого руху, дії його залишалися плавними та розміреними, тож ніхто навіть не насторожився. Повільно, майже непомітно, маленьке лезо наближалося до електричного шнура, що лежав на столі, і раптом кімната миттєво занурилася в темряву. «До дверей, дом!» – заволав Монмарансі. «Я біля вікна, не дай йому втекти!» «Я вже тут!» – відповів Домп'єр від дверей. А він і не збирається йти. Почувся спокійний, карадосів голос з протилежного кута кімнати. «Ви зараз перебуваєте саме там, де мені потрібно!» І ви у мене під прицілом. Якщо хтось зрушить хоч на дюйм, вистрілю. Майте на увазі, я стріляю на звук. Чорт, що це означає? Видави в під сумні голосіння мадам Домб'єр. А це означає, що ми тепер у рівних умовах, троє сліпих у темній кімнаті. Ваша чисельна перевага врівноважується тим фактом, що я зараз у своїй стихії, а ви ні. Домб'єр. Прошепотів Монмаранці в темряву. Запали сірник, у мене скінчилися. На вашому місці, Домп'єр, я не став би, порадив Карадос з коротким смішком. Це може бути небезпечно. Раптом у його голосі залунав гнів. Киньте коробку, ви стоїте на краю власної могили, дурне. Киньте, кажу, і так, щоб я почув, як вона упаде. На роздуми знадобилося не більше секунди. Потім почувся звук предмета, що падає. Домп'єр здався. Обидва злочинці затамували подих. От і добре, спокійно сказав Карадос, і стало зрозуміло, хто господар становища. Завжди можна домовитися по-доброму. Ненавиджу, коли мене змушують стріляти. Але ви, на мою думку, досі не розумієте, що відбувається. Не забувайте, я нічим не ризикую. Я нагадую вам про це для вашої ж користі. Тому, якщо ви необачно спробуєте перехитрити мене під покровом темряви, шум, що ви робите, дасть мені фору в п'яту частку секунди. Чи не знаєте ви випадково заклад дзинги на Морсен-стріт? Тир похмуро поцікавився в Анмаранці. Саме так. Якщо вам пощастить, вибратися звідси живим. Не відмовте собі в задоволенні. Попросіть дзинги показати мішень. Зроблено спеціально для мене. Вона оснащена чотирма годинниками, що цокають не так голосно, як ваші. Так от, з двадцяти ярдів я влучаю в них сім разів із семи. Він зберігає їх для розваги. Але я не маю годинника, подумав Домп'єр. Ні, мсьє Домп'єр, є серце. І поки воно не пішло вп'яти, я чую його стуки так само добре, як цокання годинника мсьє Монмаранці. І до того ж, воно в центрі. Таку мішень набагато легше влучити. Все гаразд, дихайте, не соромтеся. Мовив він, тоді як нещасний Домп'єр, охоплений жахом, не міг навіть зітхнути. Мені це зовсім байдуже, а от ви можете задихнутися. Мсьє, гаряче заявив Домп'єр, присягаюся, вам не збиралися завдавати жодної шкоди. Цей англієць просто намагався залякати вас. В крайньому випадку вас зв'язали б і просто заткнули рота. Будьте обережні, вбивство – гра небезпечна. Для вас, але не для мене, лагідно заперечив Карадос. Якщо ви вб'єте мене, вас повісять. Якщо ж я вас уб'ю, мене не просто виправдають, а ще й героєм оголосять. Уявіть собі сцену. Суд налаштований співчутливо. Зачитують історію ваших лиходійств. Розповідають, як ви мене мучили, а потім спотикаючись, намацуючи руками опору. З'являється безпорадна сліпа людина. Її просять свідчити. Сенсація! Ну заспокойтеся, я просто уявив, як це може бути. Бачите, я спокійно можу убити вас обох і послатися на волю проведіння. Будь ласка, не крутіться, мсьє Дамп'єр. Хоч я й знаю, що ви не збираєтесь рушати з місця. Але все може статися. Перш ніж померти, мовив Мон з удаваним сміхом. Я хотів би дізнатися, мсьє Карадос, що трапилось із світлом. Не певен, що це витівка проведіння. Буду великодушний, не підозрюватиму вас у тому, що ви просто намагаєтеся виграти час. Вам би, звичайно, вже слід здогадатися, як усе сталося. Але на підтвердження того, що ви не ні боятися нічого, я не проти зайняти вас розмовою. У мене в руці був гострий ніж. Ви справедливо зробили висновок, що як зброя він марний, а прямо під носом – електричний шнур від лампи. Влаштувати коротке замикання було просто. Перегоріли всі запобіжники. Загляньте у розподільчий щиток, що у передпокої, і ви в цьому переконаєтесь. Але краще зверніться до мсі Домп'єра. Він має великий досвід роботи з металами, тож певен, зможе у зрозумілій формі пояснити вам закони електрики. «Як ви могли зрозуміти, що це розподільчий щит у передпокої?» Обурено поцікавився Домп'єр. «Мій любий Домп'єр, навіщо марно витрачати слова? Яка різниця? Ви могли б з таким самим успіхом установити його в підвалі?» Сказав Макс Карадос. «Справді, погодився Монмаранці. Саме цього нам бракує. Але ж він у передпокої, на висоті дев'ять футів, сердито бурчав Домп'єр» як цей сліпий кріт умудрився. Єдине, що має нас зараз хвилювати, вів далі англієць, демонстративно ігноруючи свого спільника. Це те, як містер Карадос зрештою вирішить учинити. Кінець передбачити не так легко, але я, безперечно, за збереження статус-кво. Чи зустрінемо ми проблиски ранку в тому самому скрутному становищі? Навряд адже нашими спільними зусиллями ця кімната занурена у вічну темряву. Можливо, ближче до ранку Домп'єра П'єра зморить сон, і коли він у сні перекотиться до дверей. Я помилково, сприйнявши це за спробу втечі, вистрілюю йому просто в Пардон, мадам. Я не подумав. Але закликаю вас не рухатись. Я протестую, мсьє. Не треба протестувати. Просто сидіть тихо. Зрештою, цілком імовірно, що першим засне містер Монморанці. Думаю, ми перебільшуємо труднощі, озвався той, осяяний, мабуть, якоюсь ідеєю. Зіграємо останню партію відкрито, якщо завгодно. Ніно, можеш бути певна, містер Карадос не заподіє тобі жодної шкоди за будь-яких обставин. Коли я скажу, ти встанеш. Єдине але. Рішуче перебив його промову Карадос. Моя позиція вельми ненадійна і ризикувати мені не хочеться. Ви вірно підмітили, що я не зможу завдати шкоди мадам Домп'єр. Так що ви двоє за порока її гарної поведінки. Якщо вона встане з дивана, то ви, Домп'єр, впадете. Якщо зробить крок, містер Манморанці піде за вами. Благаю, карізма, не роби цього. З балкою-турботою переконував Ніну чоловік. Адже замість мене він помилково може поцілити в тебе. Ми придумаємо щось краще. Ви не наважитесь, містер Карадос, вибухнув Монмаранці, вперше проявивши ознаки слабкості в цьому поєдинку характерів. Він не наважиться, Домп'єра. Холоднокровно, без жодної причини. Жоден суд присяжних вас не виправдає. І цей відмовляється визнати вашу вроду, мадам Ніно. Промовив сліпий детектив із жартівливою галантністю. «Мій вчинок, можливо, буде розцінений, як свавільний. Але коли ви у всій своїй витонченості з'явитесь у суді, і я скажу, панове присяжні, чи винен я лише в тому, що зробив мадам Домп'єр вдвою? Мене виправдають уже із самої вдячності. Мадам, не всі мої співвітчизники, сліпці чи монахи». Домп'єр дихав спокійно до тих пір, поки з дивана не долинули приглушені звуки, проте важко було з упевненістю сказати, яка їхня природа, чи захлинається мадам Ніна риданнями, чи заходиться від сміху. Минуло близько години з тієї миті, як мадам Домп'єр урочисто представила Карадоса своїм спільникам і зачинила за сліпим детективом пастку. Хвилини спливали, а становище залишалося незмінним. Хоча принаймні, уже двоє з присутніх впали у відчай, марно намагаючись знайти вихід. Їх сковував Жах перед сліпим супротивником, що орієнтувався у темряві краще за них і стріляв без промаху. Але в шахраїв іще залишався туз у рукаві. І ось настав момент, коли вони знову набралися відваги. Уперед покої почулися кроки. Карадос, здавалося, не звернув на це уваги. Хоч Монмарансі і намагався говорити голосніше, аби відтягнути неминуче. І ось коли кроки пролунали вже зовсім чітко, для спільників це означало лише одне. Монмарансі діяв миттєво. «Лягай, доме!» – закричав він. «На підлогу! Гвідо, давай! Ламайте двері, ми під прицілом!» У відповідь пролунали глухі удари, і двері стріском розчинилися. Але ті, що увійшли, їх було п'ятеро, різко зупинилися на порозі І мить завмерли, приголомшені видовищем Що постало перед ними в світлі передпокою Та від променів власних ліхтарів Домп'єр і Монморанці лежали Один під вікном, інший біля дверей Намагаючись бути якнайменшою мішенню для Карадоса А мадам Домп'єр із жахом зарила обличчя в подушки на дивані Карадос Карадос сидів нерухомо із сплетеними на столі пальцями і з легкою усмішкою дивився на непроханих гостей. Сцена могла б нагадати язичницький ритуал, наче адепти нового культу благоговіно схилилися перед своїм добрим божеством. Тишу порушив спокійний голос Карадоса. «Бачу, інспектори, ви не стали мене чекати».